Вони приєдналися до гурту танцюючих, позмовницьки посміхалися один одному, ігноруючи вгідливі зауваження Луїзи Савойської. Потім Мері пішла. Гріньйо давно зрозумів, що усунувши від королеви герцога Сафолка, вони тільки зблизили її з Франциском. Тепер ці двоє були нерозлучними, і в їхньому спілкуванні – у куртуазних бесідах і манерах він виразно відчував щось, чого варто було побоюватися. Якась ненормальна жагуча напруга. Гріньо гнівався не стільки на Франциска, якого знав з дитинства і щиро любив. Він був лютий на королеву. Ці англійській дівці байдуже кого вкласти собі під ноги. Усе, чого вона хоче, це завагітніти, втриматися на троні, і тим самим позбавити законної корони мого легковажного Франсуа. Нарази не двічі Гріньо намагався поговорити про це зі своїм вихованцем. Проте молодий герцог тільки відмахувався. «Ти просто нестерпна вусата дуен'я, Гріньо. Однак я вимагаю, щоб ти шанобливо відгукувався про її величність». Цього ж він вимагав і від матері. Навіть почав уникати її. І Луїза скаржилася доньці на те, що рода королева забере в неї любов сина. Маргарита брала руки матері в свої. «Заспокойтеся, мадам. Чекати залишилося зовсім недовго. Людовик помирає, і після цього Марія Англійська вже не буде небезпечною для нас. Якщо до того Франциск не накоїть дурниць і не зробить їй бастарда». «О, ні, матінко, Франциск не настільки необачний. Він розуміє, чим ризикує?» «Розуміє? Ха! Хотілося б мені в це вірити!» Їй залишалося сподіватися на Гріньо, який невідступно перебував при її сині, стежачи за кожним його кроком. І він першим зрозумів, що сталося, коли Франциск звелів приготувати йому ванну з ароматною рожевою водою – напахчену білизну і вбрання з мінімальною кількістю шнурівок, яке легко було б скинути. Ясна річ, Франциск збирався на побачення. У цьому не було нічого незвичайного, адже молодий герцог досить часто вирушав на нічні рандеву. Питання тільки в тому, з ким буде його нинішня зустріч. Гріньо боявся, що знає з ким. Насухо витерши сильне тіло Франциска і подавши йому шовкову сорочку, Гріньйон, наче між іншим, зауважу, що, очевидно, у Франсуа сьогодні приємне побачення. «Не те слово!» – білозубо посміхнувся Франциск. Гріньйон осупився ще більше, допоміг герцогу вдягти паншохи з темного атласу, подав широкі короткі штани з прорізами. «Ваше побачення відбудеться поза стінами Ангулемського собняка? запитав він. Франсуа, заправляючи сорочку в штани і, опорізуючись, насвистував мелодію, тому лише ствердно кивнув. Гріньо посмикав вуз. «І сподіваюся, шлях вашої світлості пролягає не в палац, Латурнель?» Не відповідаючи, герцог зажадав, щоб йому подали коле. Тепер Гріньо стало по-справжньому тривожно. Отже, Франциск іде до королеви. Заманила все-таки англійська сучка. Дозвольте, я вгадаю, месіри. Отже, особняк Латурнель, порожнє крило палацу, там, де останнє вікно галереї виходить на сено. Друга кімната ліворуч від вікна. Ти шпигував, підслуховував, розлютився Франциск. Гріньо холодно подивився на нього. «У цьому не було потреби, месіре. Мені і так відомо місце таємних побачень королеви. І повірте, ви не перший, кого вона приймає там». Йому довелося витерпіти вибух гніву Франциска, коли той брутально схопив свого гувернера за петельки і тросунув майже відірвавши від підлоги. «Як ти смієш? Ти негідник, зрадник. Кому ти служиш?» «Вам, Франциско. І стверджую, вас хочуть заманити в пастку «Пастку?» «Так, месіре, о, повірте, королева буде жагучою, чарівною Солодка принада для такого дурня, як ви, Франсуа Чого ви думаєте, хочеться жінка?» «Вона хоче залишитися королевою Франції Їй не вдалося зачати дитину від Людовика І від її чудового сафолка, з яким зустрічалася саме там Куди сьогодні покликала вас» О, це місце! Колись я сам вистежив там її з коханцем. У мене є інформаторка в найближчому оточенні Марії, і вона вказала мені, де вони зустрічаються. І ось тепер ця англійська повія заманює вас, як звичайного самця, який може зробити їй дитину. Ви молоді, у вас гаряча кров, у вас чимало незаконно народжених дітей. Але який вам резон, щоб один із них опинився на престолі? Ви ж ніколи не зможете відкрито визнати його своїм. Зате змушені будете сказати Прощавай моє прекрасне королівство. Англійка ж, коли ви зробите їй дитину, втратить до вас будь-який інтерес? Він говорив спокійно, твердо, і герцог мимоволі спохмурнів. Ти обманюєш мене, глухо мовив він. «У чому? У тому, що ви не будете першим коханцем Родої Марії? Чи в тому, що вона вас не любить?» «Ах, Месіре, ця жінка розпутна і корислива! Вона – Тюдор! А в цих Тюдорів є тільки одне бажання – владарювати! Згадайте її брата, який готовий відтяти голову кожному, хто противитиметься його волі! А королева Марі, Чорт забирай, згадайте старе прислів'я!» Спритна жінка ніколи не залишиться без спадкоємця. Будьте ж розсудливі, мій хлопчику, і врахуйте, для вас головне, що після Людовика XII прийшов час Франциска I. Франциск I. Очі герцога блеснули. Він уже звик до думки, що корона тепер, коли Людовик на смертному ложі, в нього в кишені. А Марій? Жодну жінку він не хотів так жагуче і не домагався так довго. Невже він, котрий не особливо і напружувався, спокушаючи котрусь із майбутніх коханок, був для прекрасної Марії тільки заміною Сафолка? Він почувався ображеним. І хоча в душі він і був згоден, що побачення небезпечне для його майбутнього, не хотів вірити, що його світлі почуття до Марії були сприйняті нею як нова можливість утриматися на троні. Він же пам'ятав, як вона відповідала на його поцілунки, як тремтіла від пристрасті в його обіймах і покликала туди, де віддавалася своєму попередньому коханцеві. Його охопила туга. «Скажи, Гріньо!»